That you think towards me The Thoughts of peace Not of evil You set your son you To die for me To be my future And my home and Lord you are faithful When I call to you You'll always stand When I Eram odată în Spania și ascultam pe internet un frate care avea o mulțime de mesaje interesante.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 mă duc, de numărul de telefon și îl sun în stradă și îl răspunde. Și zice, unde ești? Uite, sunt aici. Zic, mă uit la adresă și nu văd biserică. Și zice, voi eu te văd. Ia că te în sus. Și mă uit. La ultimul etaj din bloc a era la un apartament făcea cea comuna. Eu luasem toată familia și să se rundele de Madrid. Azi, că am mers la o biserică, cum l-au acolo, are niște mesaje extraordinare. Ele le registra și le punea pe internet, așa că puteam să ascultăm și. urcăm, la etaj, nu știu cât, fără lift, ajungem sus, intrăm într-o călăruță. Ce? Patru nu, 4x3, ai 3 3 cam așa era. Mai avea și uh, mobilă, câteva scaune, un calculator, și eu, câțiva tineri, copilași așa, un cu chitara, că Dar, și începe să cânt, avem un timp de închinare împreună, nu se rușine, adică aici stăm, aici e tot cam dată biserica noastră. Și când începe să predice, predică cu atât entuziasm,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 și al importanței lucrării pe care o facem. Astăzi este o sărbătoare creștină, numită Lusariva. Mare sărbătoare creștină. Pentru creștinătate înseamnă înființarea, ziua înființării bisericii, revărsarea Duhului Sfânt. În acel moment, biserica creștină, biserica lui Hristos, ia ființă. Într-o frumoasă coincidență, deci nu credem în coincidențe, noi care suntem copiii lui Dumnezeu,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 O situație, o situație cu care ne putem confrunta fiecare dintre noi și nu de puțină ori ne, uh, ne întâlnim cu ea. Nimeni nu vrea să, cadă, să stea într-o groapă. Nimeni nu intră bândă voie într-o groapă. Însă, printr-o împrejurare sau alta, cazi. Ajungi într-o asemenea groapa pierzării în fundul mochilei. De unde nu mai vezi nicio ieșire. Omul lui Dumnezeu însă ne învață pe în noi astăzi și depune mărturie în fața noastră prin cuvântul lui, al lui Dumnezeu, că de acolo, omul acesta a strigat către Dumnezeu, ne pierzându-și nădejdea. A strigat către Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ce face? Nu rămâne indiferent. Dumnezeu zice, s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Mare Dumnezeu, tocmai vorbeam înainte ce mare este Dumnezeu, nu? Mm. Și un asemenea Dumnezeu mare se apleacă spre un om. Spre un. Om, care strigă și spune în de a Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa piei și din fundul mocilei mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întări pașii. Dintr-o dată găsești o soluție. Totodată omul acesta este scos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 au nevoie de cineva care să mă ridice. Acesta este numai și numai Dumnezeu. Domnul fie binecuvântat. Să vedem împreună, așa cum am a spus, un timp de închinare. De o închina lui cu cântările noastre la care vom lua aminte. Poate nu le cunoașteți. Nici eu poate nu le cunosc pe toate dintre ele. Dar inima mea poate fi... Um, mișcată de ele. Vreau să meditez la ele. Deci mi-a pus Domnul o are nou. Poate-i nou pentru tine. Dar este de la Domnul. Binecuvântat fie în numele Lui. Are să lăsăm să aducă rod în sufletul nostru acest timp. Pe închinare, pe laudă și pe rugăciune. Este la latitudinea noastră cum vreți. Să stați pe scaun să vă ridicați în intermință. Cum dorește fiecare, cum se simte mai bine în Duhul Lui. Domnul spune... Că închinătorii care-i lui, sunt în Duh și în adevăr. În Duhul nostru ne putem întâlni cu Dumnezeu și închinările. Hai să ridăm dăm lui loc în seara asta. Amin. O o Fosana Lui Iisus în vești, Fosana, Fosana, Fosana Lui Iisus în vești. Deoarece m-a scăpat, Viață El mi-a dat, El e Dumnezeu, e al meu păstor, o lui De moarte m În a, scăpat, -a, țin, -a e, Dumnezeu, e al meu păstor. O sală a lui Iisus Glorie, glorie, glorie pentru Cel ce-a învins. Pentru mine a din moarte a-nviat, dar nu stai mare, m-a glorie pentru cel ce am învins. Felicită să-i cântăm, slavă lui Iisus să-i dăm. Într-un rând va veni, bondurile lor m-ar fi, felicită să-i cântăm, slavă lui Iisus. În tu copul stăpus, în locul meu, pe de de-a sa ai luat ce dar arne. ce unde de ai suferit, smerit de durarea ce mi-ai oferit. Îți -mi mulțumesc, i-am spus, să în lui. Se crucia unde ai suferit, merite în durare ce mi-a oferit. Lica atunci, cu îmi fiin de haunt, îi divam va cum să, te vei slagos te crucea unde ai suferit, de-ndurarea ce mi-ai oferit. Îți sus Iisuse, viață nouă mi-ai dărunit. Fivescă-ne crucea unde ai suferit. Speri de ce mi-ai oferit. Meschi sus se, viața noastră viața Ție ne închinăm și pe Tine Te adorăm și cu pasiune venim la Tine, Doamne, să-ți lăudăm frumosul lume. Din groapa pieirii, din fundul mocirilor, ne-ai și ne-ai pus picioarele pe stâncă, ne-ai întărit pașii. ne a impresionat inima când ne ascultat strigătele și Te-ai plecat înspre noi. Așa că, Doamne, Dumnezeule, ți aparținem cu totul și viața noastră ți-o dăruim. Te lăudăm și Te binecuvântăm. Primește cântecele noastre. Primește lauda buzelor noastre și privește înăuntru fiecare dintre noi unde Te rugăm să locuiești Tu din plin. Amin. Doamne Tată, Doamne Iisuse, Doamne Duhul Sfânt, Sfântă Trinitate, ai Tăi suntă. vrem ca Tu, Doamne, să fim în mijlocul nostru astăzi. Amin.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 Lumina lumii, prezență divina, ajută-mă să-nțeleg. Cât de frumos ne pentru tine, Dacă te duc la el, te duc nu mai. Hey, I do hey, adorare Al meu tată, vad de tine, vad o treiu, tândo în gre, să vău și ceva de orice, Să-și marci și nu se pot împotrivi. În Domnul Triunfător Iisus, doarându-mi de reducere, Să-și marci și nu se pot, nu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 în Evanghelia după Matei, în capitolul 1, începând cu primul verset. Și voi cita eu primele 17 versete pentru început. Un pic poate vi să părea inutil, deficitor, însă haideți să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Se numește Cartea Neamului Lui Iisus Hristos. Cartea Neamului Lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Abraham a născut pe Isaac. Isa a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadaba. Aminadaba a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Ruth. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe Empăratul David.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 După strămutarea în Babilonie, Ionia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabele, Zorobabil a născut pe Abiud. Abiud a născut pe a născut pe Azor.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 sau din genealogia asta. Pentru omul modern, genealogiile, spițele de neam, nu sunt relevante. Când citim în Biblie ni se va plătisitoare și nu știu cât a reținut din ce-am aici. Când întâlnim o genealogie din asta în Scriptură, de să sărim Și ne ducem spre alte pasaje mai interesante. Ce poate să fie interesant aici și de ce începe Matei cu o genealogie?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 ca nimeni să nu mai poată vreodată să se laude în fața lui că e mai scurt pe el, că are uh, origini mai pure ca el. Însă nu disturge tot și scapă câte ceva, astfel că putem, pe baza documentelor de atunci, să avem, spre exemplu, această genealogie a lui Iisus. Satana încearcă să distrugă această dovadă pe care încecam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 Dacă asta o puteți verifica ușor, luând în vechimea cât o genealogie din asta, cât o spiță de neam, și văzând că lisez. de exemplu, s-are deodată trei împărați. În ultimele, spre uh, exemplu, are Luca, Luca are și el o genealogie, unde e spița de neam a Mariei, da? soția lui Iosif, mama lui Iisus,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 anterioare. Așa cum se găseau ele scrisă. Păr exemplu, în cartea lui Rut, găsește acolo un fragment întreg pe care el îl avea așa cum este. Chiar dacă lipseau câteva generații. Dar e foarte interesant de ce Dumnezeu a vrut, ca Matei, să împartă aceste generații, această istorie de la vințarea statului evreu până la nașterea lui Isus, în aceste trei grupe de 14 nu la întâmplare. În primul rând că oamenii la vremea respectivă nu aveau Biblie ca și noi. Nu-și permitea nimeni să aibă acasă cartea, să o citească, să o bețe, să o recitească și de multe ori practica era memorarea ei. Așa că primii creștini memorau, evrei memorau porțiuni întregi din scriptură. Împărțirea în aceste trei părți simetrice ajuta la memorarea ei. Asta e un motiv. Dar există ceva mult mai important aici. 14 e un număr important pentru, pentru evrei. Evrei ne foarte mare importanță și nu numai ei, popoarele, chiar și grecii și popoarele din regiune, ne deau importanță mare numele.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 Un multiplu de șapte. Nu? Este un șapte plus șapte. Un două șapte. 14 de asemenea era un număr a plinatății lui Dumnezeu. a Nu numai atât. Valoarea numerică a numelui lui David David e 14. În limba greacă, în limba ebraică, ebraiască, nu există vocale și numai consoane. Așa scrie, ei numai în consoane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 Dar el parte, nu în trei porțiuni. Trei porțiuni, istoria uh, poporului evreu. Dar nu le parte la întâmplare. Iarăși, nu noi întâmplă tot ce face el. Și pune 14 de la Abraham până la David, 14 de la David la Ioachim, uh, se pare, nu, Ionie, până intră în Babilon, până să se mută în Babilon, până să sunt duși în, în robie și din acel moment încă 14 până la nașterea lui Sus. El împarte istoria a poporului greu în trei mari părți. Prima, de la Avra, care întemeiază statul, statul se dezvoltă și crește și cunoaște înflorirea sub domnia cum ziceți împăratului David. David a fost cel mai însemnat pentru ei împărat. Chiar dacă după el Solomon a dat sărălucire acestui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 că nu există și nu exista înainte, în istorie, în spițele de neam să apară femei. Femeile nu apăreau, ci bărbații, bărbații, dădeau spițele de neam, femeile nu. Și sunt în situația, să vă explic un pic condiția femeii din acel moment. Condiția femeii în vechime, în antichitate,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 O să vedeți. Pentru că în conjunctura respectivă era chiar imposibil să fie altă. Și o să vă spun din, dintre evrei. Ce însemna femeia pentru ei? Nu era o persoană. care rău să spun chestia asta. Era privită mai degrabă ca un obiect. Nu o spun eu. Am găsit o, în o mulțime de, de cărți. Oamenii așa au descoperit. Femeia era considerată mai mult un obiect care avea sărcina să procreeze, să nască fi și fiice la mai mult fiu, și să muncească în la câmp, mai poate. Un lucru care poate vă surprinde, poate nu, acceptă, nu ați venit la demarcatele în Scriptură, e că femeia nu avea acces la studii biblice. Femeia nu avea acces la instruire religioasă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 Mulțumesc Dumnezeu pentru trei lucruri. Prima oară când am citit chestia asta, a zis că asta poate fi un zvon. Dar când văd că teologi importanți o reiau și o reiau și a aduc înainte, înseamnă că e adevărat. Un evreu, putea fi un faricel, să dau un exemplu, să îi lui Dumnezeu pentru trei lucruri. Că nu l-a făcut dântre neamuri, și că l-a făcut evreu, Că nu l-a făcut sclav și l-a făcut om liber și că nu l-a făcut femei. Și l-a făcut bărbați. În sinagogă, femeile nu stă ca cum stați dumneavoastră aici. Sala asta a zis fost doar pentru bărbați. În spate, o cameră aparte pentru femei. Prin niște zăbrele ele ascultau, vedeau ce se întâmplă în sinagogă. Dar ele nu participau la viața sinagogii. În templu. Când citeți un salm, plăudeam cu toții, popoare și așa mai departe, pe domnul și celinat, purțile tale templul. Vă imaginați acolo o mulțime de femei amestecată cu bărbații. Nu, era picior cu tămei. Existau o curte a neamurilor unde neamurile puteau intra, dar n-aveau acces mai departe. <gri> și exista de asemenea o curte a femeilor. Unde femeile doar acolo puteau intra îi camere doar pentru femei interne. Ele nu aveau acces la altar, așa cum aveau acces bărbații. de e surprinzător că în genealogia lui Matei, care se adresează unor evrei, găsești femei pentru prima oară. El le vorbește unor evrei. Probabil le vorbește unor evrei care deja erau creștini. Evanghelia se scrie în popul 5 20 de ani de la Învățarea Lui Hristos, în bisericii. Așa că probabil niște în biserică mentalitățile începeau să schimbe. Ah, și găsim patru femei în afară Mariei. Toate au... De ce ne-a scris? Acum, credeți că numai astea patru puteau să le scrie? puteau să fie o mulțime de femei, că au fost o mulțime de femei. Fiecare a avut femei în, dintre bărbații și pămânii, dar numai patru pămâneșteri. Atunci, haideți să vedem de ce pămânește pe asta patru, că poate are ceva să ne spună. Una dintre ele este Rahab. Și lui l -a numește ca fiind purba Rahal. O prostituată. O prostituată din Ierihon. În momentul în care iscoadele s-au dus evrei, s-au dus să cerceteze Ierihonul, ea a ascuns aceste iscoade. Și după aceea s-a adăugat la oborul evreu. Dar ea nu era o femeie plină de virtuți. Era o prostitută. O curvă. Și Mielea nu ascunde lucrul ăsta. Zice că David El s-a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din vodul lui Urie. Urie era un fetit. Căsătorit cu Batșeva. Și David într-o zi toți știm povestea, ca am citit și ne s-a povestit. cu această femeie. Femeia asta, fiind căsătorită, ea, cum adulte. Nu era o femeie virtuoasă. Ea s-a lăsat duse de David. Ea era căsătorită. Acceptă, rămâne străcinat, acceptă ideea ca a ei să să fie omorât. Se căsătorește mai apoi cu David. copilul lor moare. Dar vrea, vrea, Matei, să pomenească asta în genealogia lui Isus, nu ca să-i numai sfinți. Și vrea să ne spună asta. C Ai oameni vincuși acolo. Dar nu este. Nu sunt numai ei. Ce e plin de oameni ca și tine e plin de oameni care au păcătuit. Avem pe Tamar. Zice că Iuda a născut pe. pare și Zara din Tamari. Cine era tamar. Era nora lui Iuda. Nora lui. Iuda era socru Tamari. Și ea se brave ca o prostituată, pentru că îi promiseze că îi va da pe fiul lui cel mai mic, ceilalți soți, și asta nu se ține promisiune. Ea se ca o prostituată și îl seduce pe socul ei. Și socul ei se lasă să se dus. Nici acesta nu era prea, nu era mai prea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 Matei scoate lucrul ăsta în evidență pentru că vrea să arate că Iisus a venit pentru cei păcătoși. Și a mai rămas Rut dintre cele patru. Dacă a citit în Biblie lui Rut, a descoperit o femeie într-adevăr O femeie deosebită. O dragoste între ea era în noră și descoperim dragostea deosebită dintre noră și soapă. E extraordinară cartea și un exemplu deosebit. Dar ce are? Are un conslavrut? Are. Care? Că nu era evreica. Era moabică Și moabiții erau atât de răvăzuți în, în Israel că există scris în se pare că în legea lor că nici în al 10 neam un moabic să nu intre în adunarea Lui Dumnezeu. Ce face Matei cu această genealogie? Rupe multe prejudecăți și ne arată cu universalitatea mesajului Lui Dumnezeu. Iată, nu mai ai parte răbătească și parte femeiască. Iată, nu mai ai evreu și neamul. Și mesajul este ăsta, de găsim un Galateni. Toți cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați în Hristos. Iată, nu mai ai nici grec, niciudeu, nu mai în poate răbătească, în poate femească, nici om, nici locul că toți sunteți una în Hristos. În Hristos, Hristos cuprinde toată lumea. În Spita lui de neam găsești oameni buni, dacă găsești oameni plini de păcate reprobabilă. În Spita lui de neam găsești uh, oameni nu pur sânge, îngezi, ci din o mulțime de alte, alte neamuri.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 Toate aceste lucruri s-au împlinit ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată, picioara va fi însăcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a văzut, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastie să. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus.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 Părmășie va pune va pune între sămânța ta, spune și să și femei să mânța femei nu sămânța răbatului. Sămânța femeii îți va zrobi capul, spune. Era o la Isus La Hristos. Dar nu pentru asta trebuia să fie Isus născut dintr-o feciară Ci pentru că El trebuia să se nască fără păcat. Hristos s-a născut într-un trup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 era, e important acest argument. El adaugă argumente de-a lungul trecii evangelii. Dar astăzi ne oprim la ceea ce El să subliniesc. Isus vine din Abraham, e fiul lui David și născut Iifeșoară. Cum s-a întâmplat asta? Spune că era lăvodită Maria cu Iosif. Timpă ne permite, pe un pic să spun. <coughs> Dacă aveți puțină răbdare. Cum era cu logodna și cum era cu căsătoria? La ei logodna era ca și, că, ca și căsătoria. Doar că nu uh, lovreau împreună și nu te uh, raportul sexual. Însă, în fața legii, ei erau ca și căsătoriți. Logodna se făcea în fața unui ofițer al stării civile, să zicem, cum a fi în ziua de astăzi. Și, uh? Și, uh,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 Așa e reconsiderat. Era o, o poziție oficială. Maria rămâne însăginată în perioada asta de Logodna. Și Iosif nu vedea decât două posibilități. Fie Rubei Logodna, în fața ofițelilor stării civile să zic, oficiază un invort, dar asta îi va aduce Mariei uh, o astră judecată publică. Înainte, Femeile care, pe motiv de adulter, ăsta era într-adevăr un motiv întemeiat care permitea ruperea căsătoriei, pe acest motiv erau umorute cu pietre. În vremea lui Isus, fie ăsta nu se mai practica. Însă, purtai o stigmat așa, toată viața, pentru treaba asta. Și el zice, ori fac asta, Iosif, ori o las pas plus. Nu fac tărăbori, nu fac public, mă retrag ușor și evit cât posibil să o expun judecății oameni. Însă îi se arată un înger și spunem spune, mai e o posibilitate. Okay. Nu doar astea două, Dumnezeu mai e pe ia la tine. Iau la tine de, pe nevasta ta, că ce s-a zămislit în mine de la Duhul Sfânt. Nu e un act de curvie, nu este un păcat, este un act de har din partea lui Dumnezeu. Mare har, ni s-a făcut mai Îi numele Isus, zice. Și îi bună numele Isus. Isus este greșesc cu numele rest Iosua. Iosua care înseamnă Dumnezeu salvează, Dumnezeu este salvator, Dumnezeu mânțuiescă. Pentru că El am mântui pe poporul Lui de păcatele sale, zice. Dumnezeu ne trimite un salvator. Ce sens are acest salvator? L-a pomenit înainte, la timpul de închinare. Este că oamenii nu se pot mântui singuri. Faptul că Dumnezeu trimite un salvator înseamnă că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 pe Iisusul urmărește vorba asta sau ă, raportul ăsta cu societate. Imaginea lui era ă, alterată pentru că era considerat un copil născut din curvie. Când îl înfruntă evreii și el se înfruntă cu ei, zice, nu zice noi bine că tu ai drag că, că nu știu ce, îi spune lui. Zice, noi îl avem ca dată de Abraham. Noi nu suntem fii din curvie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 însemna Dumnezeu. Dumnezeu e de partea noastră. Dumnezeu e cu noi. Iisus este întruparea Lui Dumnezeu între oameni, de partea noastră, pentru noi, spre salvarea noastră. Așa de Cristos, Iisus, Hristos, Emanuel, Iosif Asculto, stări să fie pe numărul Lui Dumnezeu, o ia pe Maria la el, Iisus se naște și pune numele Iisus, cum a zis în cer.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 Dumnezeu trimite pe Isus. Ce avem de făcut este să ne dăm viața lui Amin. și să facem, să facem pe el Domnul nostru. Isus este un rege. Fă pe el regele tău. Nu stăpânește aici pe pământ. Este înățat la Tatăl în cerul. Dar are un popor care poartă numele. Are un popor care îl urmează. Fă parte din poporul ăsta. Urmează pe Isus. Dumnezeu e de partea ta, zice Biblia. E pentru tine. Lucrarea lui Isus este dovada lui Dumnezeu pentru tine. Că e cu tine, că e de partea ta. Isus nu este o acțiune de judecată la adresa ta. Nu ți-l ți arată pe Dumnezeu împotriva ta. Este din contră Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu pentru mine. Isus este. Soluția de Dumnezeu la starea noastră pierdută, la condiția noastră fără ieșire. Haideți să cântăm în Betelie, domnul. Și să strigăm de bucurie, când să ne strigăm de să merge strigăm de bucurie, Lui, Să mergem cu sunaudele, cât a strigând cer, cât cer, în pe ce i-rinăstei naintau să mergem toți la n pe căi de-a trece cum de-a trece de-a trece o în ce Să fie și să riem de bucurie. cădă în camântul bine înaintea Lui, Să mergem toți cu de cer. Cânta zi de cer.